uciga și numele Domnului. Partea a doua Cristina i venit să râdă dar îl văzu serios. Se stăpâni luând o expresie în concordanță cu privirea lui serioasă. Îi spuse, O, sunt sigură că nu era o vrăjitoare. Nu așa cum e brum Hilda. Vreau să spun o vrăjitoare adevărată. O vrăjitoare adevărată n-ar avea nevoie de numărul mașinii. N-ar avea nevoie de nimic. N-ar descoperi imediat. N-ar exista în toată lumea niciun loc unde să te ascunzi dacă te-ar urmări o vrăjitoare. Vrăjitoarele au puteri magice. Ori era deja convins că bătrâna e vrăjitoare, ori începea să o creadă pe măsură ce vorbea. Indiferent de situație, nu era cazul să se teamă. Oricum n-avea să o mai vadă niciodată. Cristin a aminti cum se agățase femeia aceea ciudată de mașină, pregând de mânărul portierei încuiate, ținându-se după ei în timp ce încercau să fugă și împroșcându-i cu acuzații neroade. Fața și ochii ei exprimau furie și o putere anormală care o făceau să pară în stare să oprească fireball-uri cu mâinile ei. O vrăjitoare era de înțeles că în ochii unui copil părea să aibă puteri supranaturale. O vrăjitoare adevărată, repetă Joey cu un tremur în glas. Pentru Cristin era clar că trebuia să-i abată gândurile de la vrăjitoare înainte ca ele să înceapă să-l obsedeze. Anul trecut, preț de aproape două luni, fusese convins că un șarpe alb, fermecat, așa cum văzuse el într-un film, se ascundea în camera lui, așteptându-l să doarmă ca apoi să se furiseze să-l muște. Trebuia să stea cu el ser de -a rândul până când adormea. Adeseori când se trezea în nopții, trebuia să-l ia cu ea în pat să-l liniștească. S-a descotorosit de șarpe chiar în ziua când voia să-l ducă la un psihiatru. A trebuit să anuleze vizita. După câteva luni, când a fost sigură că poate pomeni de șarpe, fără ca Joey să fie de la început, i-a pus câteva întrebări. El a privit-o jenat și a răspuns, a fost doar în închipuirea mea, mami. M-am purtat ca un bebeluș fără minte, nu-i așa? N-am mai pomenit niciodată de șarpele alb. Avea o imaginație bogată și impetuasă. Iar când o lua razna, așa cum se întâmpla acum, numai Cristin știa să-l readucă la realitate. Trebuia să pună capăt poveștii cu vrăjitoarea, dar nu putea să-i spună pur și simplu că așa ceva nu există. Dacă ar fi procedat așa, băiatul ar fi crezut că îl trata ca pe un țânt. Ar fi trebuit să-i admită ideea că există pentru că apoi, apelând la logica lui de copil, să-l facă să înțeleagă că bătrâna din parcare nu putea fi o vrăjitoare. Îi spuse, Ei bine, îmi închipui ce te-a făcut să crezi că bătrâna e vrăjitoare." Sigur că da. Semăna puțină vrăjitoare, nu-i așa?" Ba, semăna perfect." Nu, nu, numai puțin. Hai să fim cinstiți cu sărmana bătrână." Semăna perfect cu o vrăjitoare rea," spuse el. Leit, nu e așa, Brandy?" Câinele mării manifestându-și aprobarea, de parcă ar fi înțeles întrebarea. Cristin se ghemui lângă câine, îl scărpină după urechi și spuse. Ce știi tu, față poroasă? Nici n-ai fost acolo." Brendi căscă." Apoi Cristin îi spuse lui Joey. Dacă te gândești mai bine, nu se semăna deloc o vrăjitoare." Ochii ei te înfiorau," insistă băiatul, așa cum îi ieșeau din cap. Doar ei văzut, erau sălbatici." brr, Și părul ăla a încălcit, chiar ca unei vrăjitoare. Dar nu avea nasul mare și coruat cu un neg în vârf, nu-i așa? Nu, se arătă Joey, de acord. Și nici nu era îmbrăcată negru, așa -i? Nu, dar era toată în verde, spuse Joey. Și din tonul lui reieșea limpede că echipamentul femeii se părea și lui bizar, cum îi se păruse și Cristinei. Vrăjitoarele nu se îmbracă în verde și nu purta nici pălăria înaltă, neagră și zuguiată. El se înfioră și nici nu avea vreo pisică la ea, adăugă Cristin. Zău? O vrăjitoare nu se desparte niciodată de pisica ei. Niciodată? Nu, pentru că e mediul ei. Adică? Mediul vrăjitoare o ajută să intre în contact cu diavolul. Numai prin mediu, adică prin pisică, diavolul îi poate dărui puteri magice. Fără pisică e doar obiată bătrână urâtă. Vrei să spui că pisica urmărește și are grijă că ea să facă doar ce vrea diavolul? Chiar așa. N-am văzut nicio pisică, spuse Joey încruntându-se. Nu era nicio pisică, pentru că nici ea nu era vrăjitoare. Nu trebuie să-ți faci griji, iubitule. Fața băiatului se lumină. Doamne, ce ușă are! Dacă ar fi fost vrăjitoare, m-ar fi transformat într-o broască sau altceva. Ei, să fiu o broască nu-i chiar așa de rău, urta ea. Ai stat toată ziua pe frunza unui nufăr și nu-ți-ai bate capul cu nimic. Broaștele mănâncă muște, spus el cu o strâmbătură, și eu nu concep să nu mai mănânc vițel. Iar se apleca spre el și îl sărută pe obraz. Și chiar dacă e vrăjitoare, spuse el, tot n-are a face. Eu o am pe Brandy și Brandy n-ar lăsa nici o pisică să se apropie. Poți să ai încredere în Brandy, se arătă ea de acord. Privi câinele cu figură de clov și spuse, Ești inamicul tuturor pisicilor și vrăjitoarelor, nu e așa față păroasă? Spre surprinderea ei, Brandy întinse botul și o linsă sub bărbie. Pe bune, spuse ea, nu vreau să te cignesc față păroasă, dar nu știu dacă nu e mai plăcut să mănânc muște decât să de pe tine. Joey chicotit și îmbrățișea câinele. Cristin se-ntoarse în biroul ei. Malderul de hârtii părea să mai fi crescut între timp. Abia se așeză pe scaun când sună telefonul. Ridică receptorul. Alo? Niciun răspuns. Alo? Repetă ea. Am greșit numărul, Făcu vocea moale a unei femei. Apoi telefonul se închise. Cristin pusă receptorul în furcă și se întoarse la lucru, uitând cu desăvârșire incidentul. Capitolul 3 Fu trezită de lătratul lui Brandy, lucru neobișnuit, pentru că Brandy nu prea lătra. Apoi auzi vocea lui Joey. Mami, vino repede, mami! De fapt nu o striga, plângea după ea. Pe când arunca pătura de pe ea și se dădea jos din pat, văzu cifrele roșii luminoase de pe cadranul deșteptătorului. Era 1 și 20 noapte. Străbătu în goană camera, deschise ușa, ieși în hol, și-a spre camera lui Joey, aprinzând lumina de cum intră. Joey era în pat și se împingea în tăblia de la căpătăiul patului, de parcă ar fi încercat să treacă prin ea și să pătrundă în peretele din spate ca să se ascundă. Ținea mâini fâșit din ceașaf și pătură. Era alb la față. Brandy era la fereastră cu labele din față pe pervas, lătrat la ceva aflat în noapte de cealaltă parte a geamului. Când Cristin intră în cameră, câinele se opri din lătrat, se apropie de pat, și îl privind trebător pe Joey, de parcă ar fi cerut sfatul. A fost cineva aici," spuse băiatul. S-a uitat înăuntru. Era bătrâna cea nebună." Cristin se duse la fereastră. Nu era prea multă lumină. Fata galbenă a felinarului din stradă nu ajungea până la ei. Sece la subțirea lunii care împodobea cerul, arunca doar o lumină palidă, lăptoasă, care polăia trotoarele, arginta mașinile din parcare, dar nu trăda secretele nopții. Cea mai mare parte a gazonului și a tufișurilor era cufundată în întuneric. Mai e acolo?" întrebă Joey. Nu," răspunse Cristin. se întoarse de la fereastră, veni la el și se așeză pe marginea patului. Era încă palit și tremura. Îi spuse. Chiar ești sigur, iubitule?" A fost aici. Pot mi exact ce ai văzut?" I-am văzut fața. Era bătrânat?" Da. Ești sigur că era ea și nu altcineva?" Dădu cu hotărâre din cap. Ea a fost. Afară e întuneric. Cum ai putut să o vezi așa de bine? Am văzut pe cineva la geam, un fel de umbră în lumina lunii și am aprins lumina. Am putut să o văd. Ea era. Dar, iubitule, nu înțeleg cum ar fi putut să ne urmărească. Știu că n-ar fi putut și nici n-a avut cum să afle unde stăm. Nu atât de repede. Băiatul nu răspunse. Își privea țintă pumnii strânși și desclăștă încet, eliberând foci focipătura. Palmele erau umede. Cristinei spuse. Poate că visai, ce zici? Își scutură cu hotărâre capul. Știi, uneori când te trezești dintr-un coșmar, câteva secunde până te dezmeticești, nu-ți dai seama exact ce e vis și ce e realitate, spuse ea. Nu-i nimic grav. Se poate întâmpla oricui. Băiatul îi întâlni privirea. N-a fost așa, mami. Brenda a început să latre. Eu m-am trezit și am văzut-o pe bătrâna nebună la geam. Dacă ar fi fost doar un vis... Brandy ar fi lătrat. El nu de degeaba. Nu o face niciodată, doar îl Cristinul Cristin îl privi pe Brandi care se așezase pe podea lângă pat și simți cum neliniștea pune iar stăpânire pe ea. În cele din urmă se ridică și merse la fereastră. Afară, în noapte, era o mulțime de locuri învăluite în întuneric, lucruri unde un rău făcător s-ar fi putut ascunde ca să pândească. Mami se uită la ea. Acum nu e ca înainte, spuse băiatul. Adică, numai e ca povestea aia cu șarpele alb, vrăjit, de sub pat. De data asta e de adevăratele. Să mor dacă nu e așa. Ca un oftat, o pală de vânt se strecură prin șgheaburi, mișcând cu zgomot o tablă desprinsă. Vino, spuse ea, întinzându-i o mână. Coboră din pat și aluă la bucătărie. Veni și Brandy. Rămase o clipă în ușă, lovind cu coada lui stufoasă tocul ușii, apoi intră și se ghemui într-un colț. Joey, îmbrăcat în pijamaul lui albastră pe care scria cu litere roșii care îi traversau pieptul, patrula saturniană, se așeză la masă. Privea în liniștit spre fereastră, în timp ce Cristin telefonă la poliție. Cei doi polițiști rămaseră în veranda, ascultând o politicoși pe Cristin, care în fața ușii deschise, cu Joey alături, le povestea întâmplarea. Nu era mare lucru de povestit. Stadler, polițistul mai tânăr, era convins că era vorba doar de o fantomă născută din imaginația lui Joe. Cel mai în vârstă, Templeton, nu era tocmai sigur de asta. La insistențele lui Templeton, Tetler îl însoțit 10 minute într-un tur de inspectare a împrejurimilor. La lumină lanternelor, scotocirea prin tufișuri dădură dură o colcasei, cercetarea garajul, aruncare, o privire chiar și prin curțile vecinilor. Nu găsiră nimic. La întoarcere, Templeton. Părea mai reticent față de relatarea lor decât la început. Păi, doamnă Scavelo, dacă bătrâna a fost cumva pe aici, s-a evaporat deja. Poate că n-a avut intențiile s-au s-o fi speriat de noi, sau și una și alta. Probabil că e inofensivă. Inofensivă? Nu părea deloc așa, după amiază asta, la South Coast, Plaza. răspunse Cristin. Mi s-a părut destul de periculoasă. Hm, polițistul ridică din omeri. Doar știți cum e. O bătrână, poate nițial cam senilă, vorbind aiurea, nu cred că e doar atât. Templeton îi evită privirea. Deci, dacă o mai vedeți sau mai aveți vreun necaz, anunțați în neapărat. Plecați? Da, doamnă. Nu mai întreprindeți nimic? politistul se scărpină în ceafă. Nu prea văd ce am putea face. Mi-ați spus că nu știți numele femeii și nici unde locuiește, deci nu putem să discutăm cu ea. Rămâne cum v-am spus, dacă o mai întâlniți, telefonați-ne imediat și noi venim. O salută cu capului, apoi se întoarce și porni pe ale spre stradă, unde l-aștepta colegului. Puțin mai târziu, pe când Cristin și Joey se uitau în urma lor, de la fereastra Livii în grumului, băiatul spuse. Bătrâna aceea a fost acolo, afară, mami, pe cuvânt. Acum nu mai e ca povestea cu șartele. Îl crezu. Ceea ce văzuse la gemar ar fi putut să fie o plasmuire a imaginației lui sau vreo imagine ruptă dintr-un coșmar. Dar dacă nu era așa? Dacă o văzuse cu adevărat, nu numai în închipuire, dacă fusese chiar bătrână în carne și oase. Cristin nu-și dădea seama din ce cauză, dar acum nu se mai îndoia. Era în de convinsă. Îi propuse lui Joey să rămână în camera ei, dar el era hotărât să se poarte bărbătăște. O să dorm la mine," spus el, o să fie și de acolo." O să simtă mirosul vrăjitoarei de la o poștă. Dar aș putea să las lumina aprinsă? Sigur, spus ea, deși abia reușit să-l dezobișnuiească să doarmă cu lumina aprinsă. Îi trase cu grijă draperile din dormitor, așa încât să nu rămână nicio crăpătură prin care cineva să fi putut privi. Îl înveli, apoi îl sărută și îl lasă în grijă lui Brandy. Întorsă în camera ei, cu lumina stinsă, rămase cu privirea fixată pe tavanul întunecat. Nu reușea să adormă. Aștepta încordată să audă un zângănit de geam, o ușă forțată, dar noaptea rămase cufundată în tăcere. Doar vântul de februarie, împețindu-se, tulbura liniștea nopții. Joey stinse lumina pe care maică s-o răsase aprinsă. Întunericul era de plin. Brandy sări pe pat, deși locul lui nu era acolo. Mama hotărâse că țeii n ce căuta în pat. Dar Joey nu îl dă jos. Brandy se cuibări bucuros lângă el. Joey ascultă vântul care șuiera, frecându-se de zidurile casei. Părea o ființă vie. Își trase pătura până sub nas de parcă ar fi fost un scut care îl fărea de toate relele lumii. După un timp își spuse, sunt sigur că e și acum undeva pe afară. Câinele își soltă capul. Precis că așteaptă. Câinele își ridică o ureche. Se va întoarce. Câinele mărâi. Joey își puse mâna pe prietenul lui cu blană. Știi și tu că o să vină iar, nu-i așa? Știi și tu că e pe undeva pe afară, nu-i așa? Brandy la încet. Vântul oftă. Băiatul asculta. Noapta luneca încet spre ziua. Capitolul 4 Chinuit de insomnie, Cristin coborâ în întâiul nopții și se dusă să vadă ce face Joey. Lampa pe care o lăsase aprinsă era acum stinsă, iar patul era întunecat ca un mormânt. Pres de o clipă cuprinsă de spaimă, dar aprinzând lumina, îl văzu pe Joey în pat dormea și era peafăr. Brandy, instalat confortabil în mijlocul patului, se trezi când se aprinsă lumina. Doar știi regula, părosule!" șoptia. Jos din pat, imediat!" Brandy sări din pat fără să-l trezească pe gei și se furisea spre cel mai apropiat colț al camerei, făcându-se covrig acolo. Iar aruncă o privire sfioasă. Ce cățăl cu minte!" șoptia. Câinele dădu din coadă, măturând covorul. Stinsă lumina și se îndreptă spre camera ei. După un pas sau doi, auzi mișcare în camera băiatului. Știa că era brandi care se întorcea în pat. De data asta însă nu-i păsa dacă blana câinelui se lăfăia pe pături și fur. Singurul lucru important era ca Joey să fie în siguranță. Se întoarse în camera ei și moțăii până în zori, presărind tot timpul, sucindu-se și răsucindu-se, vorbind în somn. Lisă o femeie cu față și păr verde, cu unghii lungi, care deveneau gheare ascuțite, ucigașe. În cele din urmă sosi și dimineața de luni, o dimineață însorită, chiar prea însorită, se trezi de vreme. Razele de soare se împrășteaseră în toată camera, făcând o să sare. Îi se părea că ochii erau plini de nisip și sânge. Rămasem de lung sub șuvoiul de apă fierbinte al dușului, care îi ducea cu el parcă și o parte din ecazuri. Apoi se îmbrăcă în ei de lucru, o bluză maro, o fustă simplă cenușie și pantofi cenușii. Se opri în dreptul oglinzii care acoperea în întregime ușa băii și se examină cu un ochi critic, deși nu-i plăcea să se uită în oglindă. Asta îi se trăgea, o știa prea bine, de la experiențele trăite în anii pierduți, de la 18 ani până împlinise 20. Atunci se luptase cu sine ca să poată să se debaraseze de tot ce era de șertăciune în ea, dar și de o parte din personalitatea ei, pentru că în anii care au urmat tot ce i s-a pretins a fost o ternă lipsă de personalitate. Trebuia să fie umilă, modestă, ștersă. Orice interes pentru propria înfățișare, orice lică de mândrie în privirea ei, ar fi atras pedepse disciplinare din partea șefilor. Și, deși toți aceia în și plini de singurătate erau acum departe, amintirea lor continua să o tulbure, lucru pe care ea nu îl putea nega. Testul izbânzii complete asupra timidității acumulate în timpul anilor pierduți era o examinare trufașă, atât cât. Se putea cu un suflet pe jumătate vindecat, în oglindă. Avea un cap frumos, dar n-avea genul de trup care apare în bikinii pe postere. Avea picioare suple și bine formate. Șoldurile erau perfecte, dar linia era cam prea îngustă, ceea ce dădea impresia unui piept prea mare, dar nu era decât o simplă impresie. Uneori ar fi plăcut să aibă pieptul la fel de mare ca lui Val, dar Val spunea că sânii mari sunt mai curând un blestem decât o binecuvântare și că avea impresia că poartă doi de saci. Ba, uneori o dureau și umerii din cauza poverii pe care trebuia să o care. Chiar dacă ceea ce spunea Val era adevărat și nu doar o minciună nevinovată, din simpatie pentru cei mai puțin îndestrați, Cristina își durea totuși să mari. Știa că dorința ei, această ambiție lipsită de speranță, era o reacție ostentativă și o respingere a tot ce trebuise să învețe în locul cenușiu și mohorât, unde stătuse de la vârsta de 18 ani până la 20. Deja ei se urgase sângele în obraj, dar se strădui să mai rămână un minut în fața oglinzii ca să se convingă că era bine pieptănată și fardată corespunzător. Știa cât de drăguță era, nu o frumusețe, dar avea un tem sănătos, o bărbie delicată, ca și linia maxilarului, un nas reușit. Dar punctul forte erau ochii, mari, adânci și limpezi. Părul era închis la culoare, aproape negru. Val spunea că dacă ar putea să-și ofere la schimb părul contra o pereche de sâni babani, ar fi avut oricând succes, dar Cristin știa că sunt doar vorbe. Părul ei arăta bine dacă vremea era însorită, dar dacă umiditatea depășea un anumit grad, părea ori lins, ori se încrățea și atunci se mâna cu vampira sau cu Cens În cele din urmă, roșie caracul, dar știind că și-a învins timiditatea inoculată cu ani în urmă, se dezlipi de oglindă. Se duse în bucătărie să-și pregătesc o cafea și pâine prăjită și îl găsi pe geoi așezat la masă. Nu mânca, stătea doar acolo, cu spatele spre ea, privind pe geam la gazonul scăldat în soare. Luă o hârtie de filtru și o fixe în filtrul de cafea. Apoi spuse. Cu ce v-aș putea servi la micul dejun, șeful? Nu răspunsă. Cristin puse cafea în filtru și continuă. Ce spune de cereale și pâine prăjită cu un de arahide sau niște brioșe englezești? sau poate ce poftă de un nou, rămase la fel de tăcut. Îi se întâmpla uneori să fie orus dimineața, dar Cristine reușea întotdeauna să-i readucă zâmbetul pe buze, tachinându-l. Firea lui nu-i permitea să rămână bosonflat prea mult timp. Porni filtrul de cafea și turna apă în el. Bine, dacă nu ai chef de cereale sau pâine prăjită, sau de un nou, poate ai poftă de spanac sau varză de Bruxelles și conopidă italiană. Știu că-ți place. Băiatul nu răspunsă la provocare. Continua să privească pe fereastră. Nemișcat. Tăcut. Sau vrei să bag la cuptor unul din pantofii tăi vechi și să ți-l pregătesc cum scrie la carte. Ce zici? Nimic nu poate fi mai bun decât un pantof vechi pentru micul dejun. Mmm, chiar că e o nebunie. Și te satură. Nu răspunsă. Ea scoase prăjitorul de pâine din bufet, îl așeză pe masă și îl puse în priză, apoi, brusc, își dăduse seama că nu era vorba de o simplă indispoziție a băiatului. Se să ceva cu el. Îl privi cu atenție și spuse. Iubitule? El scoase un geamăt îndurerat, înăbușit. Iubitule, ce s-a întâmplat? În cele din urmă se întoarse de la geam și o privi. Părul ciufulit îi cădea peste ochii înspăimântați și atât de fix, încât inima Cresinei început să bată cu putere. Lacrimi strălucitoare îi curgeau pe obraji. Veni grăbită lângă el și îi luă mâna. Era rece Dragul meu, ce s-a întâmplat? Spune-mi!" Își târse ochii cu cealaltă mână, iar nasul cu mâneca. Ce palid era! Oricum nu era vorba doar de un moft de copil. Înțelesă lucrul ăsta atât de bine, încât își simți o uscată de teamă. Băiatul încerca să vorbească, dar nu reuși să spună nimic. Arătă spre ușa bucătăriei, inspira adânc poticnindu-se, începu să tremure și în cele din urmă spuse. V veranda! Ce-i cu veranda?" Dar el nu mai putea scoate nicio vorbă. Se duse încruntată la ușă, ezită, apoi o deschise. Își pierdu răsuflarea tremurată. Brandy, trupul lui cu blana aurie, zăcea la marginea verandei lângă trepte. Dar capul se afla lângă ușă, chiar la picioarele ei. Câinele fusese decapitat. Capitolul 5 Se așezără pe o obești din living room. Băiatul nu mai plângea, dar părea șocat. Polițistul completa raportul. Ofițerul Wilford stătea pe unul din fotorile cu ineni. Era înalt, bine clădit, cu trăsături dure, sprâncene stufoase și părea încântat de propriei persoane. Genul de om care se simte acasă doar în sânul naturii, în păduri sau munți, vânând și pescuind. Stătea pe marginea scaunului, ținând carnețelul pe genunchi, o poziție amuzantă pentru dimensiunile lui. Aparent părea preocupat doar cu boțitul și pătatul mobilei. Dar cine a dat drumul câinelui?" întrebă el după ce posese toate celelalte întrebări care îi să în minte. Nimeni," răspunse Cristin. Există o intrare pentru câine practicată în ușa bucătăriei." Am văzut-o," răspunse Will Ford, Ca mică pentru un câine, ca el." Știu, dar așa am găsit-o când am cumpărat casa. Brandi nu prea folosea, dar dacă voia neapărat afară și nu era nimeni acasă, se târa pe burtă și se strecura pe ușiță." De regulă însă o ținam închisă de teamă să nu se înțepenească. Dacă aș fi ținut-o tot timpul încuiată, poate că Brandy ar fi pățit-o. i a venit de hac, spuse Joey încet. Cristina lua de umăr. Deci credeți că a fost ademenit afară cu biscuiți sau carne? Spuse Wilford. Nu, spuse hotărât Joey, răspunzând în locul mamei lui. Vădit, jignit de ideea că un impuls de lăcomie ar fi fost cauza morții câinelui. Brandy ieșise numai ca să mă apere pe mine. Simțise că bătrâna vrăjitoare mai era încă pe aici și a ieșit să o prindă, dar s-a întâmplat că ea a fost mai iute. Cristin știa că Wilford are dreptate, dar tot atât de bine știa că ar fi putut să accepte mai ușor moartea lui Brandy, știind că și-a dat viața pentru o cauză nobilă. A fost un câine foarte curajos, foarte vitați și suntem mândri de el. Cred că aveți toate motivele să fiți mândri de el, se arătă politistul de acord. E tare păcat. Un câine de vânătoare a Uriu, o rasă așa de mândră, așa de arătos și de bun." Vrăjitoarea l-a omorât," repetă Jai, părând dintr-o dată inhibat de această descoperire. Poate că nu," răspunse Wilford. Poate că nu bătrâna a făcut-o." Ba, cu siguranță că ea a făcut-o," răspunse Cristina încruntată. Îmi dau seama cât de neplăcut a fost incidentul de ieri de la South Coast, Plaza, spuse Wilford. Înțeleg și că sunteți gata să o implicați pe bătrână în povestea cu câinele. Dar n-aveți nicio dovadă și niciun motiv pentru a crede că există vreo legătură. Cred că greșiți. Dar bătrâna a fost azi noapte la geamul lui Joey, spuse Cristina exasperată. Doar v-am spus. Le-am spus și celor doi polițiști care au fost atunci aici. Chiar nu vrea nimeni să mă asculte? A fost la fereastra lui Joy, s-au uitat la el și Brandy o Dar pleca deja când ați ajuns acolo, spuse Wilfred. Da, răspunse Cristin, dar Wilford îi zâmbi lui Joey și-i spusă, Fiule, ești absolut sigur că ai văzut-o la geam pe bătrână? Da, vrăjitoarea a fost, în cuvință, cu suflet cei. Fiindcă, știi, când te-ai uitat de la fereastră și ai văzut pe cineva acolo Era firesc să te închipui că era bătrână La urma urmei, ceva mai devreme, te speria să-ți Așa că îți rămăsese în minte Când ai aprins lumina și ai observat că era cineva la geam Nu te-ai putut gândi decât la ea Joe e fără să poată urmări argumentația polițistului. Repetă cu încăpățânare. Ea a fost, vrăjitoarea. Cred că persoana care a dat tărcoale în timpul nopții este una și aceeași cu cea care a omorât câinele. Dar în niciun caz nu e vorba de bătrână, îi spuse polițistul cristinei. Vedeți, în cele mai multe cazuri, când un câine este otrăvit și chestii de asta se întâmplă mai des decât ați crede, nu este opera unui străin, ci a cuiva din apropiere, un vecin. Cred că cineva s-a strecurat azi noapte aici, în căutarea câinelui, nu a băiatului. Mai târziu, când a găsit câinele, i-a făcut felul. Dar e ridicol, răspunse Cristin. Avem vecini buni. Nimeni nu ne-ar fi omorât câinele. Se întâmplă destul de des, răspunse polițistul. Dar nu aici. Oriunde se poate întâmpla, insistă foarte. Lădratul câinilor toată ziua, toată noaptea, pe câte unii îi nebunește. Brandy lădrea extrem de rar. Ceea ce dumneavoastră vi se pare extrem de rar, pentru altul poate însemna toată ziua. Și apoi brandi nu a fost otrăvit. Sfârșitul a fost cu mult mai violent. Vedeți? Al dracului de violent. Așa ceva n-ar fi făcut niciunul din vecinii mei. Ați fi surprinsă dacă ați ști câte fac vecinii, răspunse Wilford. Uneori se și-o între ei. Nu e ceva neobișnuit. Trăim într-o lume ciudată. Greșit, răspunse ea fierbântată. A fost bătrână și câinele și fața de la fereastră au legătură cu bătrână. Poate aveți dreptate, oftă el. Am dreptate. N-am vrut decât să spun că trebuie să fim atenți. O idee grozavă, răspunse i-a Polițistul încheie carnețelul. Ei bine, cred că am notat toate amănuntele. Se ridică amândoi în picioare. Și mai departe, întrebă ea, o să pun raportul la dosar împreună cu declarația dumneavoastră și îl voi ține în evidență. Adică, Adică urmărim ce se va mai întâmpla. Dacă femeia mai apare, telefonați-ne și menționați numărul de înregistrare al dosarului. Așa, ofițerul care răspunde va ști despre ce e vorba înainte de a ajunge aici. Adică, dacă femeia dispare înainte ca echipa să fie ajunsă aici, o pot întâlni și reține pe drum. De ce nu ne-au înregistrat cazul încă de azi noapte? A, nu se întocmește un dosar doar pentru că a fost raportată prezența cuiva care dă târcoale, explică Wilford. Noaptea trecută n-a fost comisă nicio infracțiune, cel puțin din punctul nostru de vedere. Acum însă e mai grav. Mai grav? Spusea amintindu-și de capul lui Brandy despărțit de trup, care o privea cu ochi sticloși. Cred că m-am exprimat nepotrivit, spuse el. Îmi pare rău. Am făcut doar o comparație cu ce ne e dat să vedem ca polițiști. Totuși, un câine mort nu e chiar așa de... Bine, bine, spuse Cristian, incapabilă să-și mai ascunde nervii și îngrijorarea. Și după ce o să ne comunicați numărul de înregistrare al cazului, ce o să mai faceți? Wilford se făi jenat și își gâtul gros. Descrierea pe care ne-ați făcut-o e singurul element concret de care dispunem. Și asta nu e mare lucru. O să trecem informațiile pe computer să vedem dacă putem să ajungem la vreun nume dintre persoanele care au mai avut de-a face cu noi și ale căror trăsături fizice corespund descrierii în proporție de cel puțin șapte din cele zece trăsături majore. Apoi vom scoate din fișier copii după fotografia respectivei. S-ar putea ca mașina să ne dea mai multe nume și atunci vom avea mai multe poze. O să vi le aducem să le vedeți. Cum nu arătați, o și găsim. Astfel vom putea să discutăm cu ea și să aflăm ce se întâmplă. Așa că există o șansă, doamnă Scavelo. Dar dacă n-a mai avut de-a face cu dumneavoastră și nu are niciun dosar la poliție, atunci ne interesăm la secțiile de poliție din Orange, San Diego, Riverside și toate districtele din Los Angeles, spuse Wilford, îndreptându-se spre ușă. Computerele noastre sunt în legătură cu ale lor. Acces automat, informare în lanț, îi spune. O vom găsi la fel de repede, indiferent dacă e înregistrată la noi sau la ei. Bine, dar dacă până acum n-a avut nicăieri probleme cu poliția, întrebă Cristina îngrijorată. Nu vă faceți griji, până la urmă găsim noi ceva. O liniști polițistul deschizând ușa. Întotdeauna găsim câte ceva. Doar atât? Fă cu ea. Era puțin, chiar dacă l-ar fi crezut. Dar era sigură că nu vor găsi nimic. Îmi pare rău, doamnă Scavelo, dar asta e tot ce putem face. Rahat. Polițistul se încruntă Vă înțeleg situația și vă asigur că dosarul nu va fi aruncat într-un colț și uitat acolo. Minuni însă nu putem face. Rahat. Celălalt se încruntă și mai tare. Strâncenele istofoază se unită într-o linie groasă. Doamnă, nu-i treaba mea, dar cred că n-ar trebui să folosiți o cuvinte în fața copilului. Se uită mirată la el. Mirarea ei se prefăcă apoi în furie. Da? Dar ce oi fi? Într-o chiparea creștinismului? S-ar putea spune și așa. Și sunt convins că trebuie să le oferim celor mici exemple sănătoase, ca să crească în spiritul și după învățămintele Domnului. Trebuie să nu cred ceea ceva, spuse Cristină. Vrei să spui că i-am dat un exemplu?